Я прокрався на військовий ешелон до вигнанки, звідти добирався уздовж школі пішки. Прийшов на село, став на горбі, і причулося, що корито долини зойкнуло дивними голосами. Сусіди розповіли, що батько за тиждень до початку війни розбився в гуральні. Мені писали, але мене на той час мобілізували на роботи в Австрію, і лист загубився. Мама вмерла в 16-му від тифу. Хата згоріла під час перестрілок. А навесні в зливу хлинули з гори потоки і згребли рештки в Дністер. Залишилася чортория. Клапоть поля мама продала в голодний рік. Марину віддали заміж за панька середу. А я з-під Терентіно привіз деякі думки про уряди і політику. На цьому горбі я ще раз пересіяв, перевіяв їх і став на тому, що вцілів, аби дітям, коли вони в мене будуть, розповісти про все до ладу. Може, зрозуміють мене мої діти. Я знову зручніше вмостився на колесі та закурив. Бійниці мов тупі свинячі очі. Тиша, сум. Якого піса в них туп так сумно? Одного разу від нашого батальйону зосталося п'ятеро очманілих унтерів, накрапав дощ. Ми куняли в окопі, кожен зі своєю гадкою, а ліпше сказати, ніхто ні про що не думав. На захід оготала кононада. На висотку видряпувався туман. Противник міг скористатися цим, та видко й там спорожніло в траншеях. За цю нікчемну висотку поклали в голови. Тисячі людей. У трагічному відношенні вона собою нічого не уявляла. Та генерали були вперті і заявляли, що від цієї дурної висотки залежить моральний дух армії. І армії стікали кров'ю на її пустинних схилах. Чехи Вацлав Мадгаузер і Яшик Бенко сиділи на дні окопу. Австрієць Франц Брехт лежав біля кулемета. Ми з поляком Станіславом Муравським чепіли на бруствері. Не давав про себе знати жоден м'яз. У Станіслава тільки очі то розплющувалися, то заплющувалися. І так безугаво. Смеркало. Стало холодно. Підемо в бункер. Франц хотів було скотити кулемет, але справа і зліва їх було до 100 біса, І він махнув рукою. Неохоче ми виходили туди». Я сів біля дверей, інші полягали на нари. Потекла ніч, шемрав дощ. Несподівано зринула клейка передковічна мелодія. Вона поволокла мене за собою, перенішена кілька років назад. У пітьмі вистелився Дністер із щастими закрутями і схожими на байдаки островами. Я вп'явся пальцями в обличчя, готовий з очима вирвати те видіння і ледве одігнав його від себе. Співав Станіслав. Я встав, аби його зупинити, бо нудіга – це смерть. Та мене випередив Франц. Десь збоку боку зав'язався бій. Над ліском, який ми бачили за дня, небо черкали ракети. До світанку ніхто із нас не виходив. І ось ще з Франц. Коли починало сіріти, я побачив його кроків за двісті від траншеї. Він підсипав брустер і перекинув через траншею, висаджені вибухом з недалекого бункера, залізні двері. Ударили гармати. Спершу рознесло Станіслава. Потім вогненний стовп. те місце, де ховався Франц. Обидва чехи кинулися до ворожих позицій. Здається, Вацлав махав перед собою клубком білизни. Я зіпхнувся з брустера і всівся зверху, бо в окопі було по коліна води. Мене теж мусило настигнути та десь барилося, мов дозволяючи, попрощатися зі світом. Коли за лісу гаркнуло, я мимоволі пригнувся. Я застогнав. Коли приблукала моя, щось злегка клацнуло, як запалена скалка у вечоровій тиші. В подумки з'явився Станіслав. Після артилерійського острілу Наші вислали на позицію новий батальйон. Хтось мене припер до виритого фугаскою каменю. Я в цю хвилину був при свідомості, але тіло мені не належало.